بسم الله الرحمن الرحیم ریاض الصالحین کتاب الامور المنحی عنها باب دے دو سوا نمبر باب دے نمبر باب دے حدیث نمبر نشتہ خپد باب کې گن احادیث تھی زیاد احادیث دی اکثر د لعنت دی باب د بیان د جواز د لعنت ها غلط پیدا سمو چې دته یو سمنه وړه قصته دی چې ترخه توهای نه کم باب دو سو پین سار پا دیکھم دے دو سو پین سار پا دیکھم دے دو نمبر باب دے باب دې په بیان د جواز د لعنت ویلو په بازو ګناګارو باندې چې هغه معین نه دي عام الفاظ دي عام الفاظ دي چاغه متعین چاپوري نه دي نو لعنت په بازو ګناګارو خلکو لعنت ویلې شي څنګه پیغمبر پاک د لعنت خیره کړی دا په بازو خلکو باندې لانت جائز ده په بازو خلکو خو شاګه دادا کارونه کوي کم چې دی باپ کې زکر کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا لعنت الله علی الظالمین ولی الله لعنت الله علی الظالمین الله لا نه اللهله <علی الزالمین> خبر چې خلکو لا نه داله د په ظالمانو باندې ال لا نه اللهله <اللانت> ظالین <اللہ علی الزالمین> خبر ش خلکو او لانت داله د په ظالمانوبانندېوه ازاانه <مؤزنن> سبل سرت کلله په عځ اعلان کو یو اعلان کو انکی دغه ترمینزا چې لعنت الله ال ظالمین چلانت د الله دی په ظالمانو باندې و ثابت فی صحیح او ثابت شوی دی په صحیح بخاری کې ان رسول الله صلی الله علیه و سلم چې بهشکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال ویلې لعن الله اللهلووا سله تهول مستته اولا ته لا نلهدي پاغهښضا چې وخت وخته جوښه وخته یو ج کوې د نورو خلکو د خپلو وختو سره دپه د خیس دپه د غټوای د وختو وخته یو کوې د خپلو وختو سره دپاره د خیس وااصلله په کول دی وختو ته وې ول مستوسلا او غ زنانه واسلا او مستوسلا باندې پیغمبر پاک لعنت ویلې واسلا خځه ته وی چې د خپل وختوس را د بل چا وخت یو ځکه د پاره چې ځازما وخت ډیر کارږي یو خسته شي او د شي والمستوسله هغه خځه ته وي چې هغه طلب کوي د یوځې کولو دوی وختو هغه طلب کوي د بل چا نه شمال ويختو او یوځې کا مال ويختو جوړ کا د نور چا ويختره وي او د خپلو ويختو سره یوځې کوي او هغه خځه ته وي دته مستوسله وي یا طلب کوي دوی وختو د بل نه غوارې طلب کوي آو د اور کولو دوه ویختونه نو اغه چې څوک لو ور کوي ویختو او اخلی اخلي نو په دوالو لعنتې څوک ویختو ور کوي د فار د دې چې د خپل ویختو سره یوځې کا نو پاګم لعنتې او چې څوک هغه ویخته اخلی نو پاګم لعنت دي په دوالو لعنت دي نبی علي صلاتو و سلام صلات. په دوالو لعنت ویل دي نبی علی سلام تاسو مجیبر جوړ نبی علی سلام فضواله لعنت ویله لوی خطاب بعض خلک خو خپره دا ای بعض علماء لیکلی چې د خپل ویختو نه د ویختک کټ کړه او به اور سره سواغ پس یو ځکه نو دام مواصله کی راځي یا د نورو ځان نو ویختو د خپل ویختو سره یو ځکه دام لانت کې راځي یاد زناورو د حیوانات او د وحوشو عربي اختو د خپل ویختو, ویختو سره یو ځای کې چې زما ویختې په گنشي او زما ویخت ډیر شي نو په دې ملانته پوش وال مستوسلا او طلب د ویختو کې د بلنا چې طلب کې هغه ځته وی چې د بل چانا مطالبه کې چې زما په ویختو پورې دا نور ویختو یو کا ا خنوبر ټول په کې دال کړه و ان او بهشکه د نبی علی السلام قال ویل لعن الله اکل الربا او ګره نو 파 غ خزلانت ویل دی الله چا ویختو یو ځکه د خپل ویختو سره یا طلب د ویختو کې د نور نه چې زما اله ویخترا کا یا طلب د ویختو کې چې زما ویختو سره ویختو یو کا وَلَعْنَ الله آكِ لَرْدِ بَا او لعنت ویلے اللہ آكِ لَرْدِ بَا لعنت ویلے پیغمبر پاپا خولن کی دستود باندیں وَعَنَّهُ رَوْدَوَي لَقَدِ <coughs> <او> وَعَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ او بے شکا دے نبی علیہ السلام لعنت ویلے پاگا تشویر جو کو باندیں المصويرين پاغا تصویر جوړوونکو باندې دا په څه مصیبت راغلي رہ پاغا تصویر جوړوونکو باندې داتو ګړه او انه او به شک دې نبی عليه السلام قال ویلي لان الله من غيّر منار الارض اه تصویر جوړوونکو لانت لعنت ویلې چې تصوير وباسي بیا تصویر جوړوي ودا زمونږه فوتوګرافي در 2 اور باندې تریو موږ بلالو 2 اور د لالو نو دا تصوير او آتا حديث د پیغمبر کته لیدې لعن المصورین لعن الله المصورین لعنت ويل الله پاګه تصوير جوړو انکو باندې پاغ تصوير شکل جوړو انکو باندې پدې ګرنده خلک ګیر دی ها لا رنګې بیا ل سلام لا الله من غ منار منارل ار نه السلام ل سلام وی لالت دی پا چا چې منار حدود بدلئ لانت دالارې پا چا غ یاره چې بدلې منار ارې حدود دزمن کې هغه چ کمم حد مقرري هغه حدته اغ لري کې او داغځې پهځې بلځې ګټهگیري نخلي حدونه بدلی گټه د دادن دا ورو ورو د پوله وی وی نو گټه د جته راولي د جته راولي یا وی زمमला فريدا نو دا حديث څنګه ټول اکثر حزم کې دا زنه ډیر زیات دی غیرا منارل ارده ای حدودا حدزم حد کې بدلی را بدلی وانه د نبی علی السلام قال ویلی لعن الله السارق یسرق البیظه لعنت ویلی د الله پغلا قربان نیچاغه اگئی پټئی پغو <laughs> پټول باندې چې د چرګ اگئی اغه د یو او اوغه پټکی وېدا زم ما چرګیا چور اکثر <laughs> پدی کی د زنانو ډیره مسلې کورونه کی یو <laughs> زنانې اگئی د چرګ د یو نه بل د بل نه پټئی صحیح کنا و دا زما چرګې و نه دا زما چرګې دی نو دا ګه چې کمی ځنانا یا کم نرینا د چرګې اغې پټکه نو د دا لالانت نه شو دی نو ګوره دا اغی خو معمولی شو دی و نه کمی اګې ممراددي و اغ د چرګې مراددي اگر چې دا معملی دي خو ما غلام د لا په ننسبان نډېره نه کاره نو چې معمول نه کارو شو نو غ ډېر هکو په طریقې او لاسه نه کاره دا چا دل په سی په یو امانت درکو او تا هغه پټ کو ستاشي او ما را کی چې دا وز زادہ له ور او زه پټ کم ازم دا غاسم خبر نه دي نو دا سره دا نو چې اگې د لشل روپو اگې دا واټو روپو اوس کده چا راډه شي ها پینزل سو جوړو ته لارا چې هغه پاغې پټولو لانت الله ویللی دی نو په دیډی چیزونو بانت نهري اغ پټ نه کې کغ پټړه ام لانت دی پې دارنګې پیغمبرې پاک ان هو ب ش دی نه بیا ل سلام قال ویللی لا نه الله من لعن والې لانت دله ل پ چا چا لانت وی په مور پلار باې والله ان الله هممن زب حالې غیر الله او لانت ویللی دی لانت د الله د پاه چا چا هغه اللالی کبې د لا نه دله دو نه اللاوه د مخلوک پهونې چلې ګټ پسا لالکه چا د پیریا بې پهونومبانې اللالی وړې چا د پیربا با پهونم چا د داتا سې پهونوم چا د رجبه با پهونوم چا د کا کاې په چا دغول بابا په بل چا په نوبانې پسانو چې لالی نو الله نبد الله د پاغهنه ب شکه دی نه بیا ل من اهد سفي ح چا چې جوړکو په دن کې یو او او, آو, آو محد یا اغا چا چې ځورکو محد چا یو نوی جوړون کې کسسته چې په دنکې جوړی نوغته ووي ببدتی ب د آې جوړړ دځان نه په دنکې نووي کارونه جوړکه دځان نه اواغلی ځې ورک نوفاالې لا نه طلهولمللا کېورناسې جمعی په د نرو خدا لا لا نه او په مبتدی باندې چې اغلې زې ورکو نو په دبا نه دالام د فرشتوم دی او د خلکو غوندو دی بیم وانو به شګه د نبی عليه السلام قال ویلی دی اللهم العن رجلا وزقوانا وعسيتا یا الله لعنت اللي ګا په رلبانی په زقوان او په عسيبا نه دا دري قبيله وي پاره بوکي پاغد او قبلو مشرانو نبی علیہ السلام لانت ویلیو عَسَو اللَّهَ وَرَسُولَهُ چا غی نا فرمانی کری دا اللہ و دو پیغمبر دا اللہ عَغی دا اللہ و پیغمبر نه فرمانی کړی و آجی سلاس و قبائل من العرم او د دې قبیله د عرب وی او انه قال به شکره نبی اسلام قال وی لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا لعنت الله پا يهود چاغیونی ول قبرنا د انبیائه السلام د سجدو د پیغمبرانو قبرونو ته سجده کوي نو پاغیم د لعنت دی ب شکه دی نه بیا لسلام لانل متهشب نه من ررجالې بسا لانتلی چاغ ځان مشابه کوون کې د سړونه بنس د ښو سره سری او ځان د ښو سره مشابه کوې سرونه پرېدي تارنې او د پشان د جینکو باندې دارنګې مشابحد خذ سره کوي پنسي اغه سره په بازار کې راخلې شي داسې مصیبت پنسي اغه سره راخلې شي دایمن کې یاد سرو وړې کلې سبورو کوي ول متشبعات من النساء بالرساب الرجال اولانت د نبي عليه السلام د پاغه مشتبی چا غزان مشابه که ان کی زنا ندی ده خلصالو سرا سلی سرون آلی نو زنانو سرون آغستی ده پشان د علکانو دارنگی سلی با پینسی پورتا کئی ده گٹونا آن لو زنانو پینسی پورتا کلیری لباس ته اگورا سلی با سرون کولاو ساتی نو زنانو سرون کولاو کړي پشان ته دسلو نو لاندې په يو بل چ مشابحت کړې دیو بل سره نو په دواړو د لا لاندې کسلې لیک دې موجوده زمانو کې زوانانو ځان مشابه کړې دا چا سره په تللو کې په گفتار په ونګانو کې او په لباس جوړولو کې ارزه مشابحت به دا سم ده او جنې چې به دا سم ملک دې وَجَمِعُ عَذِ الْأَلْفَاظِ فِي صَعِي بَعْضِهَا فِي صَعِي الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ او ٹول ددهِ الفاظ پا صحیح کیری بازو داغے په صحیح بخاری کیری او بعض داغے پا صحیح بخاری کیری و بازو داغے پا مسلم کیری و بازو احدهما او باز داغے پا یوکدی وَإِنَّمَا اَو بِشَكَا وَإِنَّمَا اَو بِشَكَا قَسَطُ الْاِق ما قس کلے دے اختصار پر اشاری کولو دے دوارو تا واسا ازو کورو اوزر دے زبا ذکر کمعزم آفی ابو آبیا آغا لوی دے دی پا بابو نداع دے دی کتاب انشاء اللہ وقد الله خو غشی بابو تحریم باب دے پا بیاند و حرمت سب بالمسلمی بغیر حق کنزل کول مسلمان تا پناحقا وارے سور حرام دی مسلمان سړی تا یا مسلمان خزې کنزل کول چې اغه خبر نه خبر نه او ته کنزل کې بغیر ناجایزه قال الله تعالی عظم مسلمانان یلزم کافر به داسې کنزل نکي سور کنزل نن سبا چې سو کوي مسلمان نار نه او زنان کوي الله واللهځ نه یزو نمومننیول ممنات به غیرې مږته سبو فقد احت ملووبط ننوه اسم مبینا کسان چې تلیفي او صوبو منناو صلووبو منناو ښوته اَی کَمُؤْمِنَان سلی دی او کُمُؤْمِنَانې خزی دی تکلیف رسېه غی تا کنز لې کې بدوی بغیر دا غنه کلی ندی خبر ندی نو تعقیب پور تک هدی بار کدی بوحتانن بدنامه د زان دروغ او اسم مبین او گناہ کارا د دې کار وکارئ یم انسان دې یو کار نه خبر نه یو خزه خبر نه او اغا سټایل شی په بدو باندي وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا چې موږ حدیثونه وايي په کار چې موږ په دې باندې عمل وکړو علما او لډیر کوشش پکار دې په عمل د احادیث باندې په عمل د قران باندې ا څه جزو حدیث وې ما قران وې ما ادا رنگی باجید قرآن وی حدیث وی او بیا پی عمل لکی کنزل رد بڑی کئی بیانا عبداللہ امی مسود وی رضی الله تعالی عنہ چقال وی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر کنزل کا المسلمان تدا فسوق دے فسوق بد دی نافرمانه د فسوق د فسق نه دیښ له وروته وي د الله احکام شلې کم یو مسلمان ته چې کنزل کوي نو د الله احکام ماته د الله احکام شلې اله یو ګناړه د حد نودلې دا دو جنا محدثین معنی کوي ا ان حد العدالته چې د وته له دې د عدالت دا حدنا دکه انصاف ماده نشتا د بی‌انصافا شوهه او قتالو کفر او جنگ کول داغه سره سړی کفر ترسي نو دیوajana مقصد د حدیث خبردارې د محدثینو په حرمت د مسلمان باندې چې په مسلمان باندې حرام دی کنزل کول بل مسلمان تا او جلداغه په ګناب داغه باندې اولو لو یو ګنا ده معمول ګناونه غا نه ښه او استادا سي او استادا سي او دا باجو خو په قسم پیچ دي کوي دا ای کړي بعدو خلکو کن ظلم واوري دي زه خو دې ډکي ماورم کنه پلار دې دی کوم دا اوو بیا ابل یو زنانو یو قچه ته تصویر وو خو کې یا موبایل بس ښا خلک غزر نه و دا سي او دا سي کنه خلک راځه من شو دا سي رات دي بده مشرانو دا سداده باده کنزل کولی زهیرانو ما وانمی زر رضی اللہ تعالی رنهو سمیع دیر کشش کوئی سوالتکوم چه دا کنزل نزان بچ کئی مایو سلیلی دلیو اغا دیر نیک سلیو دیر قرآن خوانو نو آغا ما ها اولی دو خوب که نو زوی میرا سحالات دی وی دیر خیستا حال می دی خو پا کنزل ما تا دیر تکلیف ملاوی گی ارشتی کنزل کولی ما وداه د خلک کړه کنز نه ورېدل نو د کنزولو په وجه ما ته تکلیف ملاويږي وروړه په کنزولو تکلیف دي عذاب دي د قران حديثه څخه نه وي نبي عليه السلام نابزرغه ورېدل یي وویل چا ویلای یرمي رجلن رجولن ندي ولي او سړی بل سړی لرا بالفسق ففسقا او په کفر باندې نسبته نه کوي په وشتلو چې ته فاسقي ته کافره تکافره تفاسقه تزناکاره تزناکاره ردی بده خبره دو وستادا سی وستادا سی اللہ اللہ رتد علیہو مگر واپس کی گیدہ کنزل او دا رد بد پاغ بانده لم یکن صاحبه کذالکا کچرت نوی ملگر داغی امدارنگی دا چه چاہتر رد بد ہوئی او غد دی نو پاره چاوهه پسګیږي چې د چا د خلینه دا کنزل وته لیوي ته دې مستحق تې اے چې سوک نه کمل وې دین خبر نه دی اواغه کنزل کوي نو خاندې پوره واعده خو ته پخپل ځان ته وي وعن بيوريرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصاب بما قالا آغا توہ کنزلی کون کی یو بلتا آغا چوائی چو توہ کنزل یو کنزل کئی بلم کئی او چې یو کنزل کئی یو بلزان خاموش کرے اخلوی مقام دے اخلوی مقام دے و کل کل سالے سبرونی کی گنا آغام شورو تو گمہ کی حدیث تیر شعر دابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو المتصاب بانی اغا دو کنزل مار چه یو بلتا کنزل کئی ما قالا اغا چه دی دوالا یو بلتا سو پور کنزل وائی نو فعل البادی منهما حتی یعتد المظلوم نو لازم دی پاول شورو کونگر دوالو بانده ایم ترده چاگز جاتی او چې جاتی او کی مظلوم نو چې دوالا یو بلتا کنزل کئی نگونانگار کم یو اګه اول کنزلما چې سو پورې دا کنزل شوړو یو بل تکای نو چې چا شوړو دې کنزلو وکړې دا نو هغه ګونان ګارده وو سو پورې چې چا تشوې دې هغه ذاته وو نکی په اول کسبان دې کاغه د حد ته تجاوز کو ډېر مخک نو بیا ګونان ګار هغه دې هغه مظلوم چې په ظلم شوی نو موږ لډېر پکار دې چې کنزل نړۍ ځان بچو مگا حدیث تیر شویو ابو بکر رجلان ہو تا یو کس کنزل کول ابو بکر غلیو نبی علیہ السلام خاندل نبی علیہ السلام خاندل ابو بکر تا کس کنزل کول پدی که ابو بکر اغله جواب اور کده بازو کنزل نبی علیہ السلام شو او دو غصی حالتو زاده ابو بکر مرغیا حضرت صلی الله علیه وسلم ګوره چې ما ته هغه کنزل کول نو تا خندل او چې کله ما ز بازو کنزل جواب ورکول نو تو غسه شو روان شې نبی علیہ السلام یا ابو بکر چې تا کنزل کول او ته غلې هغه کنزل کول ته تا ته کنزل کول نو استاد طرفنا فرشته جواب ورکاو استاد طرفنا فرشته جواب ورکاو او هغه لا باغی باندې سزا ملاوي دا و چې کله کنزل شوړل غو نو فرشتلا आला فرشتہ واپس شو نو زه پدې غوښوم چې تاک غلې وی نو فرشتي جواب ورکاو کنه او طرف طرفنه یو معاونو نو تاک په معاون ولې واپس ک نو زه پدې غوښوم ته اداه نو بچ سو کنزل کې واځه بسنیم الله دې مال سره لګی آیا وعنون کلیدابو هررنا قال اوتی نبی صلی الله علیه وسلم برجل قد شرب را واست اش نبی علیہ السلام تیو سړې چاغ شراب څکليو د شرابو په حالت کې اگر آي قال نبی نبی صلی الله علیه وسلم و هي دلرا دا شراب و هي ابو ابو روی فمن نزاربو بيدینو باز زمګ نه و هون کې او پلاس چا پلاس وبانه هغه وه وذاریبو بنالی او بازمن نه وهون کیو په پیزار صدا چا په پیزار باندې وشت وذاریبو بسوبه او بازمن نه وهون کیو په جامه چا چاپ جامو وه فلمن صرفا ارکل جوابشون قالو ی بازقوم اخزاك الله اخزاك الله رسوا د کیتا ل الله ارکلا چاوا پښونو بازقوم پا خلکو کې باز کسانوي الله دې رسوا کیتا شودم نو وهل سره هم ته شراب نو بیا نو منکه ګزالما نبي عليه الصلاه والسلامي لا تقولو هاذا موايته صد خبر ولا تعينوا عليه الشيطان لا تعينو زکه دا خبر مکوې چې امداد مکوې تاسو په باندې د شیطان امداد مکوې تاسو د دی د په خبره د شیطان زکه شیطان د گمراه کولو لپاره د انسان کوشش کوي نو چې د رواشي نو تد تر سوای د لپاره تا تا وسوسه غه گذار کی چې د تاسو خبره وکړه چې د رواشي او شراب پیوزکی نو دا سے کنزل دا سے خبری خیرنی چی شیطان پی سکی گی ملاتل کی گی روال بخاریو وعنو نقلی دابو حریر رضی اللہ تعالو نقالاو سمیتو ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی دی ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی دی یقول من قذف مملوکہو بالزنا یقامو علیہ الحد یوم القیامہ چاچه الزامو لگاو په خپل مملوک باندې په zina مالک اولي ده اولي ده او په خپل غلام باندې په خپل نوکر الزام د zina او لگاو وقام عليه الحد يوم القيامه نو اترول بشي په د باندې حد پورز د قیامت کې بي ګناه الا ايكون كما قال مگر کوي ماغت څنګه چې دوی کوي کاري غلط کړی نو بیا پیشته او کنه اس به سه په الزام نو په ذبح حد جاری کیږي یو سلې زنا کار نه دوتو ته ای زنا کارا ای رزولا ای داسه کافرا ای بدامل او هغه د دې لایقن ده نو د قیامت پرو چکم د حد سره برابر دی په تا وروره حد قائميږي اه حد قائمیږي نو چې سبا در باندې حد قائمیږي نو ولدا څه خبره کې ولدا څه کنځله کې متفقون عليه نو کار نه کوي دا نټ مشکات شريف